gränslös glatt, det är onsdag igen och det innebär att den här lilla podden som jag har kallat agendasätterna kommer ut återigen. Det här är program nummer 6. Den här gången är gästen vi har satt sportsprogramledare Ola Wenström. Han var otroligt lätt att prata med fantastiskt proffs i sina svaret. Ett munläder som verkligen inte gick av för hackor och, och grymt intressanta tankar och teorier om inte bara medielandskapet i Sverige utan även om sporten. I stort. Vi talade bland annat om hur Ola fick orden när han kom från TV4 till Vi har för några år sedan. Ni ska vinna tv-kriget av sin dåvarande chef. Han ger också tips på hur man når toppen som ung och aspirerande journalist. Hur man når in i de där tv- och radiostudios som man kanske så gärna vill låta. Vi pratade också om hur Ola saknar pulsen i TV4-huset. Han jämför också TV4 och vi har satt fotboll ganska så ingående. Vi talar vidare om bristen på socialt umgänge som sportjournalister man jobbar mer eller mindre varje helg. Och sen så lägger också Ola ut texten om skillnaden mellan skolor i svar vad gäller hockeyspelare som har en amerikansk inriktning menar Ola. Och fotbollsspelare som mer är skolade i den engelska diton. Klart intressanta tankar ifrån Herr Wenström. Slutligen vill jag puffa för hans intressant analys av Lars Lagerbäck inte bara när Lagerbäck var förbundskapten för landslaget utan också hur han nu sköter sig i sin roll som expert i vi har satt eh, fotbollstudion jag vill som vanligt tacka Aron Valgren, Jon Witt Samuel González och Torbjörn Vejnesjö för ovärdeliga insatser av alla de där fyra herrarna vill ni podda någonting så är det bara hör av sig till agendasattarna ett gmail.com agendasattarna, ett gmail.com och sen har jag också noterat att det numera finns en hashtag på Twitter. Den är mycket logiskt nog, Agendasattarna. Vill ni med något direkt på Twitter så är det bara att höra av sig till Anders Redhamre som jag heter där och där tar jag mycket gärna emot feedback på programmet och även förslag på gäster och annat som kan förbättras framöver. Jag vill slutligen be om ursäkt för klart, undermåligt ljud de första 17 minuterna är det faktiskt det var ett rejält kall med Olas mikrofon, jag upptäckte inte det där förrän efter att äh, dryga kvarten jag försökt justera det där så gott jag kunde men ja, det är ganska dåligt och brusigt ljud på Olas mikrofon första kvarten men håll ut, det tar fart och blir rejäl just i samtalet efter de där inledande 17 minuterna, ber verkligen om ursäkt för det där det är väl den ingressen som krävs för det här samtalet så vi drar väl igång den här podden. Här är Ola Wenström. Mycket nöje. Ola Wenström, mycket välkommen. Tack. Ja, kul. Kaffe, bullar, som vanligt. Ja, underbart att komma in i här, det är ute som vanligt. Ja, det är fruktansvärt. Gott, rent, bra, stark, kaffe, lite jummen, god bulle. Man kan tro att du har bakat den själv. Jag vill säga ja där, men jag får, jag får dra tillbaka det. Gott, trevligt. Ja. Jag tänkte öppna med en stor fråga till dig. Okay. Premissen är att du har ju ett av TV-Sveriges absolut mest eftertraktade arbeten som värd i Champions League-studion och Premier League-studion. Vilka egenskaper tror du gör att du att det är just du som har den rollen? Ja. Det, vet du, den här frågan ställer sig själv ibland. Eh, lite grann så när man stannar upp och det är intensivt och massor att göra och det är... Eh, match på match på match och det är ganska många studietimmar och sådär. Jag, jag njuter varenda dag och eh, jag har gjort det även sedan 1989. Eh, om det så var hudding i Björkingshallen eller om det har varit eh, Champions League final nu i, i studion eller ja, om det har varit det att kommentera en, en stor match på plats eller så. så. jag tyckte var enda dag jag det där så jag tyckte var enda dag är roligt att gå till jobbet. Och då har det ändå varit nyårsafton tidigt nu, senaste till och så vidare. Så jag tror att... Och jag hittar inte riktigt svaret på det, men jag ställer mig frågan ibland eh, hur fasen hamnade just jag just där? Som jag vet ju att massor skulle vilja eh, pyssla med det där eh, som jag får göra, eh, och dessutom få betalt för att göra, eh, varje dag eller väldigt många dagar i veckan. Ändå. Eh, svaret ligger nog någonstans i att eh, ha en så glöd eh, för att inte säga eld för att eh, få berätta att få förmedla att eh, få jobba med sport eftersom jag inte blev någon, eh, någonting själv så är det ett sätt att få, få jobba eh, med det och att få vara mitt i det men också just att få berätta att förmedla och jag är en nog en form av vinnarskalle. Jag hoppas inte att andra har känt, att jag har. Jag tror inte det, att jag, att jag har skett på andras bekostnad. Utan förhoppningsvis på att jag själv står för någonting som andra utskattar på mm. Tror du att det är ditt stora sportintresse som vi får utgå från att du har? Eller är det någon form av värme i din personlighet, eller dina språkliga mm. eller vad? Bara kombination av allting kanske, eller vad, vad ja. kan det vara? Ja, men det är klart att det är en roll som kräver ganska mycket just det du berättar om. Alltså generellt sett så är det bara en fråga om det. Vi gör tv och vi har skoj och vi försöker berätta någonting som är något relevant. Det är ju inte viktigt om vi pratar globalt och på riktigt. Det finns ju en miljard som svälter Vi gör tv liksom. Det är värt att ändå ha med sig När vi säger att en match är jätteviktig Och när det är katastrof Då är det ändå ett sportresultat som det, är. det kan förresten aldrig vara en katastrof På ett idrottsresultat Så att det kräver ju mycket Utav det du säger Och Det är väl lika delar tror jag Det går inte bara att vara Jättesportintresserad och sen inte kunna eh, välja och värdera och berätta om det på ett bra sätt. Eh, det går inte bara att komma dit som en fantastisk retoriker och börja stapla språkliga spänstigheter. där som du var inne på, bra. Eh, <går> Använd gärna. Ja gärna. <går> gillar det. Gillar eh, det. Utan det måste ju till en slags kombination. Sen finns det säkert andra som skulle klara av det här. Lika bra eller bättre, det är ju upp till var och en att bedöma. Det, det tycker vi ju alla, mer eller mindre om alla som syns och hörs i tv. Men jag, jag gör det förmodligen okej okay i alla fall. Och jag tror att det är en kombination av ganska mycket som, som till slut blir en, en rätt duglig bild. Jag känner att många programledare flåsar i nacken eller vill ha ditt jobb och folk som pikar lite så där när, när du träffar när du träffar kolleger och du känner ändå att ja är ju bara eftertraktad position detta trots allt det. Nu tar lite buller och kaffe. Ja, gör för att köpa mig tid Nej, men är det så? Nej. Hör du att det är så där? Jag känner inte på det sättet att eh, folk skulle blänga med någon slags eh, missundsamhet eller att de till och med skulle vilja mycket hellre ha mitt jobb än, än att jag har det. Nej, mm. jag, jag känner absolut inte det. det har det varit det? <går> Nej, jag har inte heller det men det är trots allt Premier League i Sverige du gör mm. och Champions League det är ju krämd eller kräm, liksom. Mm. Så jag vet inte, du kanske inte har den typen av personlighet heller där man, där du tänker på det där eller liksom noterar att någon ung och hungrig programledare skulle vilja stjäla din position. Mm. Nej, jag är nog lite... Naiv, kanske. Jag är inte heller den som sådär hinner- eller är den typen av person som suger upp de där små signalerna Jag Är de lite trubbig där kanske? Manligt trubbig om man ska gå på det. Ja, ibland kan det vara bra kanske. Jag inte funderar eller grubblar. Jag har på olika sätt nog skaffat mig ett tillräckligt gott självförtroende eh, att jag inte ser det och känner av det, i alla fall inte negativt. Däremot så känner jag mig kontinuerligt och hela tiden privilegierad, det gör jag faktiskt. Eh, och väldigt nöjd och glad över att få eh, tillfället att, att stå där och fronta den här stora satsningen som det faktiskt är. Som eh, vi har gjort och sen, sen jag flyttade över där 2008 vi byggde nya kanaler och det var Ja, då var det Manfred Aronsson som var eh, storchef och som verkligen eh, gav beskrivningen om att eh, det är ni på sporten eh, som ska vinna kriget, tv-kriget, eh, ungefär så. Och det är ju en häftig känsla att få vara med i ett sånt slag och kämpa och, och liksom ytterst eh, vara väldigt betydelsefull. Att då få, få fronta den här satsningen. Det känner jag hela tiden väldigt privilegierade. Tycker mm. tycker att ni var kriget kriget fyra år efter. Alltså, det, pågår -krig. Det, det är ett tv-krig. Det är ett rubrikuttryck och det pågår väl ständigt. Det finns väl aldrig någon vinnare eller förlorare. Det pendlar fram och tillbaka. men eh, ja, Vi får se lite kurvor med vad folk tycker och tänker och hur många som köper och hur många som tittar. Och, om de ser i sanningen så ser det bra ut. Du säger att du känner dig privilegierad och glad. Finns det en rädsla kopplat till det där också? Tänker om jag förlora det här? Nej, men det är det som är så skönt. Det kom inte med de där känslorna som jag nu inte funderar över. Jag grubblar ju inte. Nu kommer jag att gå ifrån här. Gå ut i duggregnet och sjunga Mauro Skop Nej, men... Nej. Jag känner ingen rädsla. Men det kanske man borde göra. Eh, och det är klart att jag vet ju och har sett på hittills den positiva sidan på att uppleva hur snabbt det kan gå. Eh, man är otroligt utbytbar, läskigt utbytbar eh, i, i den här branschen. Det kan vara väldigt nyckfullt tror jag på tv-ledningsmöten. Nej, han håller inte riktigt va? Det är, vi har fått många klagomål här nu. Vi, Känner inte riktigt att han är på hugget längre. Eller sådär. Det klart. Så det är ju en, en slags motor i det hela också. Att eh, vara på topp eh, inför sina närmaste relationsmedlemmar, det tycker jag är lika viktigt. Den som står och sköter kameran vill jag vara bra för. Eh, den som eh, styr känningen vill jag göra det bra. Ytterst naturligtvis för, och även för de som bestämmer, men ytterst för tittarna. Och det är det som är grunden i det här arbetet som gör att det går inte att fuska. Det går inte att eh, inte vara fördel. För det är ju någon som tittar hela tiden och synar. Nå, dög det idag. Ja, ibland blir det mindre och ibland blir det mer. Ja, liksom. men, men det är ju hela tiden en slags drivkraft att någon hela tiden synar hans arbete. Och jag gillar det. Ta oss tillbaka lite, hur kom du in på, till den positionen du är nu? Du har väl varit på både radio och diverse tv-stationer, satt. Ja, jag, alltså, det, är, jag, jag, det där är ju också kopplat till din allra första fråga. Hur fasen hamnade jag där, här? Hela tiden om jag tittar tillbaka på, jag gjorde musiktidningar tillsammans med en kompis. När det var liksom, på punkens dagar, ungefär och varje, varje gång. men vi, vi kopierade och körde knubbbokstäver. Och det var ett sätt att få berätta och gick på konserter och skrev om det. Vi hade åkte tåg ut till Roslagsbanan och tittade på lustans Lakej, liksom i någon lokal. Vi såg eh, Eva Grön i, i Rågsved. Det är inte alls man gjort. Wow. <laughs> och liksom skrev om det och hade egna foton och så, så det var ju ett sätt att berätta. Sen, Eh, har det där drivits vidare, jag, jag fuskade som disk och jag var på närradio, spelade skivor, pratade till musik. Eh, samma station som Christian Loth förresten. Eh, och vi betalade 175 kronor i timmen för att få göra eh, och spela musik. Eh, I alla fall, det var tecken liksom på hela tiden att, att media, att få berätta, att uttrycka alltså, sig har hela tiden funnits någonstans i, i grund och botten. Eh, och sen kontinuerligt parallellt med detta ett stort sportintresse eh, där jag själv eh, åkte slalom och tävlade i det, kalankakuppen och sånt, eh, och spelade fotboll eh, och tränade. Men liksom eh, när det sen dök upp en möjlighet eh, 1989 med en annons om att radiosporten och eh, lokalrörelsedireportagebyrån så heter det då en samarbetsorganisation i Stockholm, söker sportreporter för ett frilansutdrag. Jag kommer ihåg den här annonsen nästan, exakt hur den uttryckte sig. Så, så sökte jag det och det var ju bara små korta hugg. Det var ju för att göra eh, tre minuter från en -serie match, en intervju efter en division 1 norra fotbollsmatch. Liksom. Testade, kom vidare. Det var folk från Radiosporten som var där och, och kontrollerade, gav tips och, och verkligen... Det var en gallring och ur det här så kom vi fram ett gäng där faktiskt flera stycken fortfarande är kvar. Nu Per Forsberg till exempel, du var med i första svängen där. I andra svängen utav samma så var Per Landers som sedan har blivit chef på, på via har sport inte längre men har varit det. Niklas Holmgren kom fram, åker Unger. Och för att liksom konkretisera det här, ja det har hela tiden funnits ett medieintresse och sport för mig. Och det där konkretiserades just i och med det där. Jag fick och tog allt som, som jag fick överhuvudtaget. Det var också 175 kronor för att jobba en hel söndag i tolv timmar. Liksom. Och eh, jag tog alla möjliga uppdrag. Jag var alltid tillgänglig, Fast fanns ju inte mobiltelefoner. Jo, chefen hade, Thomas Tureson, 01013, 0233 tror jag fortfarande det är numret var. Så när det ringde så var jag hemma och bara svarade, ja jag kan. Och det var volleyboll, damer, Vallentuna, Sollentuna eller det var Diction 1 hockey, Nacka mot eh, Huddinge eller någonting sånt. Eh, och jag bara tog de här jobben kontinuerligt, hela tiden lärde mig och eh, gick och pluggade i journalistik. Hur gammal var du då? Eh, 66, jag föll eh, 89, 23. Och så blev det radio, eh, lyckades fixa att eh, göra det här så ofta så att de hörde på radiospartner att det där kan väl bli något. Och så fick jag ett vikariat sommar 90 och så ett längre vikariat och sen anställning på Radio Stockholm och sen ett ytterligare ett eh, längre vikariat på Radiosport och en sån anställning där och så hörde vi fyra av sig och sen så, så tackade jag nej och så ett, ett år senare så hörde de av sig igen och så blev det fyran i tretton år som så blir jag så, ja. mm. Och där är vi idag. In... Det är verkligen att vi inte har några begränsningar mm. i podden. Vi kör hur länge som helst. på. Ja, folk slutar lyssna. Jag uppskattar det där svaret verkligen. När du kom in där som yngling. <laughs> som ung, 20-någonting åring. Mm. Var legenderna där då? Ingmar Ålsberg, mm. Peppe Eng, mm. Mats Ramberg naturligtvis. Vad hela gänget är då, ligan? Ja, det är ju ett... alltså, allting handlar ju om lite timing. Det gäller att utnyttja lägena, men det gäller också att få dem. Och eh, Det blev ju luckor... Som jag och några till kunde utnyttja och ta. Det är inget snack om det. 1989, alltså 90. Ja, då var det så här. Precis i den VM. Jo, efter fotbolls-VM 90. Jag var där och körde i studion och bara stöttade de som var ute på plats. Då, så att säga. Man kör sändningarna härifrån. Efter det så slutade eh, Robert Pärlskog och Peppe Eng. Då flyttade de till TV4 som startade eh, september 1990. Två luckor. En till flyttade i samma del Lasse Kink till TV3. En lucka till. Så det behövde fyllas på. Och jag fanns där som en eh, vikarie som hade presterat en bra sommar. Så så var det. Eh, och, eh, jag vet att jag spelade golf med, med Peppe där på sommaren. Ah, fan, det är skitbra, då kan ju du ta min plats. Ungefär så. Va? Så att det, var, det var flyt. Men eh, jag gjorde också någonting av läget. Eh, hoppade fallskärm till exempel i radio där på sommaren. Eh, för att eh, på något sätt utmärka mig också. Det är ofta flyt i den här branschen, ska man säga. Det är det. Flyt, timing. det är väl också att ta läget och, och göra någonting av det. Men, eh, och att få det naturligtvis. Det var något som du sa för en stund sen som gjorde mig lite nyfiken. Det märker att du är kreativ och, och analytisk på det där sättet. Hur kommer det sig? Var dina föräldrar, kreatörer på något sätt, var de i med i branschen. Hur, hur fick du fokuset så tidigt som jag upplevde att du fick. Ja, nej. Min mamma har jobbat med, med reklam. I och för sig lite kreativt på ja, Banken, Nordbanken, Nordea. Min pappa har jobbat väldigt mycket internationellt. Eh, UD, Nordiska rådet eh, och en organisation knutet till FN. Eh, Nej, alltså det stämmer inte. Snarare så här kanske att jag hela tiden eh, har fått vara mig själv för dem. Alltså jag har eh, till viss del varit en del ensam, för jag är ingen syskon, som jag växte upp med i alla fall, två och en halv syskon sedan. Men jag har varit väldigt mycket på egen hand och kanske utifrån det, hittat lite egna spår. Sen så dök det upp en närradio i Stockholm som man inte ska glömma bort, som var ett frö som gav väldigt mycket kreativitet. Som vi eh, lyssnade väldigt mycket på i, i min generation, i mina åldrar. Där. Det var ju helt sjukt eh, vilken skillnad det var och vad mycket de gjorde. Det var kreativt eh, bränsle det gav. Både för många som har pysslat med musik. Alltså, jag vet ju Patrik Arve, Teddyberg Stockholm till exempel, eh, bröderna von der Burg som ligger bakom september. Eh, vi var i Bromma flera ganska många som eh, liksom hämtade den eller annan grej därifrån. Ville Kraftford, Bromma också, eh, och som lyssnade på SBC, Stockholm Broadcasting Corporation. Jag kan nummer och eh, telefonnummer och allting fortfarande. Och det gav i ett, en eller annan form eh, ett intresse för populärkultur och, och media och att få pyssla med någonting. En del började göra musik, jag började göra radioprogram. Eh, och andra gjorde kanske annat då. Så det är kanske snarare därifrån att det fanns tid för mig att, och jag fick luft att göra det också. Och sen utifrån det tillsammans med kompisar hittade på grejer helt enkelt. Det har ju varit 13 år så har jag på t 4 95 till 2008, ja, ja, det blir det. Och så det. fyra och kanske fyra och halvt, eller vad det nu ja. är, på, på MTG. Ja, just, vad är skillnaderna, ja. tycker du, mellan de två mediehusen? Skillnaden, Den stora skillnaden är att TV4 har en nyhetsverksamhet. Det har inte TV3 och MTG. Alltså det ena huset är, är, en, är hela tiden um, alert och ut och påverkas, hela arbetet påverkas av vad som händer. Där är det ju helt stängt i Ntg. Man spelar in program, man visar matcher. Punkt. Så det är en slags puls på, i fyranhuset som jag kan sakna lite grann. Men det är också ett lugn och en koncentration- i MTG-huset inför det man måste göra eller ska göra. och där, där mycket mer, när det gäller vår sport då utgår från själva matchen och händelserna kring den. Det kanske är en, så här, två stora spår. även om alla fattar riktigt hur stor skillnad det är. Och, eh, men, det, men jag upplever det som en, en rätt, eh, rätt avgörande skillnad. Fyranhuset har... Nyhetsmorgon som man ska leverera till och som kan också visa upp och så att säga puffa och ge, ge dragningskraft åt ett handbolls-EM eller VM till exempel. Det hade ju aldrig blivit så stort om inte de hade sina muskler runt omkring det till exempel. Där kan en bra produkt, en bra matchserie, ett bandy-VM till exempel som gick i vintras nästan helt utan att någon visste om det Otroligt väl genomfört, producerat, men det fanns ingenstans att berätta om det. Fast vi körde det i, det var väl TV10 tror jag. En stor skillnad bara på hur det, hur det fungerar runt omkring. Hur man klär in sina rättigheter. Å andra sidan då så är vi på MTG tycker jag närmare, tillåts vara närmare matcherna. Saknar du den där? Det blir svårt att bli lika folklig på MTG som man eventuellt blir på SVT och TV4. Ja, alltså, kan du sakna den aspekten på något sätt? Ja, lite så är det ju att, det, att gå från TV4 till eh, vi satt fotboll. Om vi bara gör den eh, jämförelsen. Nu är det inte alltid så. Men, men det är ju lite grann som att gå från... Att stå på en stor stadsteater scen till en liten privateater. Eh, ungefär så. Den, den stora scenen där alla tittar men det är kanske inte alla är. Man, man passerar på torget och det är visst någonting där uppe på scenen som man inte riktigt eh, tar del av. Medan de i privatteatern de har betalat sig in för att få sitta där och de sitter tysta, de kommer i tid och de lyssnar och de är till och med kunniga och ställer frågor och är intresserade. Lite den skillnaden kan det vara. Och jag tycker att det är väldigt läckert att, att få göra det inför en mindre koncentrerad och intresserad och initierad publik samtidigt är ju inget häftigare än, än en match inför ett par tre miljoner där nationen liksom bullar upp och det finns ingen viktigare och Sverige spelar eller du vet något sånt det, alltså det är tjusningen på båda, båda ställen och det finns ju även har funnits i TV3 och Hockey-VM till exempel. Där det, det känner man ju den, det trycket och den kraften. Det kan också vara läckert. Mm. Var det någonting annat som lockade när du gick till TV3 eller MTG ska säga mm. ifrån TV4? Var det någonting annat som du känner att det där vill jag vara närmare? Var personal eller var det bättre liksom villkor rent privat? Eller var det bättre annat villkor här? privat. Eh, både lön och tider. Då hade vi inte Premier League och då blev det ing från att jag jobbat många helger till inga helger ett tag. Men det var framförallt ett steg. Jag tyckte den här satsningen som jag beskrev förut, den tände jag på. Att få med på en resa, att bygga från någonting som inte var så vackert till att försöka bygga någonting riktigt snyggt och nya kanaler och... Men den visionen fanns då. Ja, den visionen, det var det jag gick... Alltså, den fick jag höra under våren när satt i möten. Och jag trodde på den. Och jag tyckte det skulle vara jättespännande att få vara en huvudfigur i den där satsningen. Och, och få försöka sätta det där på kartan. Liksom. Och det var huvudskälet, tycker jag. Sen bättre villkor och Champions League. Jag hade jobbat med... Det bästa av fotboll. Jag hade absolut ingenting att klaga på eller flytta ifrån. Så på så sätt så var jag förvånad själv egentligen över att, vad fan blir jag sugen på det här? Här står jag med fotbolls-EM 2008. Och det var, då hade jag gjort VM 2006 och EM 2004 som programledare och liksom huvudstudiovärd i TV4, i stora TV4. Liksom och det hade ju bara fortsatt naturligtvis om jag hade skött mina kort något sådär eh, och före det alltså fått kommentera och, och göra allting runt omkring i olika typer av mästerskap, OS i Atlanta 96, eh, fotbolls EM 2000 VM 2002 ja, alltså, och, och kontinuerligt eh, Serie A, La Liga flera år eh, Alltså var hur bra som helst jag hade absolut inget att flytta ifrån men det var ändå ett steg att få jobba med Champions League. Det kände jag var att en, en liksom växla upp ytterligare i den sport som jag ändå brinner allra mest för, fotboll. Det var ett sätt. Och sen så naturligtvis hela den här satsningen, det lockade mig. Mm. Så det var en kombination då. När man är på din nivå skriver man kontrakt då som spelarna gör eller när man visst viss tidsanställd eller förlåt tills vidare är anställd eller hur Ja, alltså, det, det? det är olika. För mig så var det också att gå från anställd på TV4, tryggt och lugnt och säkert och, till ett kontrakt på tre år. Som sen har ändrats och förlängts. Men ja, det, det är ju en helt annan situation. Det gör ju också att man kan pyssla med lite annat vid sidan av. Eh, som moderator vid något enstaka annat tillfälle eller konferenser eller så. Det, det finns en, en frihet där som är rätt skön. Men det är också ytterligare en lite blåslampa i arslet– för att man måste vara rätt bra. Och prestera. Det är ju ett kontrakt som bara kan sägas upp som en städfirma eller vad som helst. Mm. Du var inne på dig själv rätt nyligen att du jobbar helger numera. Hur jobbigt du upplever att det där är? Var borta ifrån en form av social samvara som resten av Sverige kanske lever efter på något sätt. Har de? Har, har de kompisar? Och de är lediga, jag förstår. <laughs> <laughs> är det det de gör? <laughs> ja. ja, det är verkligen två sidor. Det är ju någonting som jag och min fantastiska fru och min suveräna familj ställer upp på och är vana vid. Vi sågs, jag och Lotta, min fru, redan då, 1990. Så hon, har, hon kom med precis när jag började jobba lördagar och söndagar. Vilket är både positivt och negativt. Hon har fått uppleva väldigt mycket av den negativa sidan och gör så fortfarande. Samtidigt så har ju hon då varit med i. Det kom inte som någon chock utan hon har ju verkligen varit med i hela resan. Och det är klart att det påverkar. Det vi, man tappar socialt. De vänner man borde ha är svårt att få till. Träffar med på ett bra sätt. Det är många som har slutat fråga liksom om vi. Äh, men Ola jobbar ju och sådär så det är negativt absolut, det blir lite torftigt socialt, så är det det är också positiva sidor med det det finns i, i, igår måndag, det här är tisdag idag då, så igår måndag var vi lediga allihop, alla fyra inne på stan i lugn och ro fikade, käkade var runt på en, en ganska lugn, skön tid, där man också kan göra ärenden inga köer Eh, ja, man kan gå på systemet när ingen annan gör det. Man kan eh, fixa med, med saker när det är rätt lugnt ute på stan och ärenden. Eh, och vi får ofta möjlighet att ta rejäla promenader eh, med vår vove på förmiddagarna. Alltså det, och, så där. så det, finns, det finns positiva sidor med det också. Det det. planerar att jobba vidare på det här sättet då, och sådär, oh, i tio år till. Det är jobbiga frågor kommer. kommer med. Det är, verkligen så här. Det, det är en sån där fråga som ständigt kommer tillbaka. Eh, ska, kan man göra det? Ja, men jag vill ju det. Fast ändå skulle det vara skönt att få loss lite helger. Jag menar, mellan början av augusti till mitten av maj så jobbar jag varje lördag och söndag. Eh, I stort sett så är jag ledig... Måndagar och torsdagar. Så vi, rätta, vi försöker rätta in den här familjetrallen med att vi har lördagar på måndagar. Och vi har söndagar på torsdagar. Hänger du med? Absolut. <laughs> Inga problem. Funkar det så funkar det. Ja, är det funkar. Men klart att någonting bör ju förändras på sikt. Är det går inte att köra i det tempo som jag nu har, håller och har hållit i några år. Det gör det inte. Vilka andra sport-tv-ankare tycker du är riktigt, riktigt bra? Mm, jag, jag försöker... Det var jäkligt synd att Tommy Engström gjorde bort så här om veckan så pass. Det är tidigare i alla andra delar, utom, den, utom i de åsikter han hade kring bosa Hansons klavertramp. I samma, på samma sätt Trump klafsade ju Tommy in där. Annars är det en som jag har haft lite grann som mentor i början där kring den där uttagningen i, i radion. Han har ofta kommit med glada upp och lite bra tips. Jag har haft Ulf Elving i huvudet ofta kan låta konstigt, men han är en sån som kan ställa en skitjobbig fråga på ett riktigt lugnt och ärligt sätt. Så man känner att ja, men det är klart att den måste ställa den frågan. För måste en jobbig fråga ställas, då ska den ställas, fast på ett schysst sätt. Alltså att du som nu ska svara på det här tycker också att det är okej. Okay. Du vet att den måste ställas. Liksom. Men man ställer den för att folket som lyssnar behöver och vill ha ett svar på den. Han har jag haft lite grann sådär, någonstans i bakhuvudet- och plocka fram. Så att man, och det finns många andra kollegor- det behöver inte vara st stora profiler- utan det finns många i, i, på redaktionen- som man plockar lite grann ifrån- och lånar lite och, och, och ser upp till i, i det lilla- för att sen skapa sig något, något slags eget. Jag försöker faktiskt att titta på så lite- Studioprogram som möjligt. Jag tycker att det är odlas åsikter på Twitter som sen vandrar in i program som sen blir till en krönika i tidningen, som sen blir till en diskussion i ett studieprogram, som sen blir ytterligare Twitter. som sen. Alltså det bara blir en eh, åsiktscentrifug. Och det liksom om, om man tittar och läser för mycket och framförallt tittar på tv så Lånar man in, tycker jag, en hel del av de diskussioner som redan finns där. Och jag tror att vi har koll på det vi ska prata om och, och titta på. Så att jag försöker faktiskt att inte titta så mycket på just studiosnack och sånt på andra kanaler. Mm. Men fast det finns ju bra på, på alla ställen i olika former. Jag tycker det är verkligen hög klass generellt sett. På svensk sport TV. Hur mycket tar åt dig av det som eventuellt skrivs och sägs om dig? Det är klart att det svider med massa kommentarer både på Twitter och framförallt Facebook och anonyma nätkommentarer. Den som säger att han inte han eller hon inte tar åt sig av det, det tror jag inte på. Det är utsatt och det är en baksida det är en trist sida jag har blivit bättre ändå på att slå bort det men det är, det är svårt om man får liksom 50 beröm och så är det någon som säger något skitdörränd och, och det som ligger kvar som en sten i skon liksom. det är, jag försöker verkligen att sålla inte titta Ta bort så fort som möjligt. Men jag, jag, jag irriterar mig för mycket på det. Men det är bara för att jag vill vara så bra som möjligt. Och vill att så många som möjligt ska tycka om det vi gör. Irriterar du dig eller kanske blir du frustrerad på när du har en, en viktig studio, eh, studiosändning och så tar du in en spelare eller en trän tränare som kommer dit och inte riktigt ställer upp på de typerna av frågor som du vill ställa och inte riktigt dansar med din dans. Ja. Kan du bli lätt på det där Goda yxkaft som trots allt finns i vår bransch ganska mycket av? Ja. Det finns många slentrianfrågor också. Hur känns det? Utan att vara nyfiken på svaret. Men de är verkligen... Hur kändes det? Alltså, man kan ställa våra... Våra frågor kan vi ställa på olika sätt och det är nog det som är grunden för eh goda i svaren och om, man, om man inte nöjer sig jag tycker att det kan vara rätt kul med ett sånt svar för att nej men du seriöst om du verkligen tycker att och så vidare att man, man bara ha, om man bara har tiden att få ställa följdfrågan två och kanske tre och fyra gånger för att nå fram till någon slags kärna av svar så så tycker jag att det kan vara rätt skojigt med den utmaningen att försöka nå under den där förnissade ytan som, som lätt blir i, i vår bransch, då, som du säger. Men det är ju, ibland så finns ju inte den tiden. Det finns ju inte. Och så därför funkar det ofta för dem. De vet väl om det, de på andra sidan som svarar. De kommer ju oftast undan med det. Ah ja det blev bara ett... Så, men jag var på presskonferens för någon vecka sedan i, i London där V.S. Boas svarade platt och då körde jag på lite där. då den, det, det hände någonting så det blev ju lite löpsedlar i England faktiskt. Så, så det är intervjuarens ansvar ja du? det tycker jag är ja, slags 50-50 du pratar ju själv om att dansa inga andra jämförelser vi ska inte bjuda upp varandra <laughs> men det är klart att det, det krävs något av båda och det är, klart, är det så att den ena inte alls vill då blir det ju ingenting men förhoppningsvis så samlas man kring en intervju som nu till exempel, att eh, vi båda vill av någon anledning, snacka om någonting. Men se, jag kan uppleva i sv Sverige, fasen, man kunde vara lite mer eh, vågad jag menar, kring fotbollen och landslaget och sådär. Alla jamsar med väldigt mycket, och jag menar inte media utan vi har faktiskt ställt frågorna här nu. Men, men många i och kring landslaget, i fotbollssverige, vill inte ta debatten. De vill inte stöta sig. De vill vara eh, trygga och kompis och tystnad och gemenskap. och eh, Vi ska inte oroa här när vi ska ge arbetsro. Och, eh, där kan jag känna att det är det så farligt med lite diskussion och debatt. I, men vi svenskar gillar ju inte det. Vi svenskar verkar gilla att varje diskussion går ut på att vi till slut är sams. Och har kommit fram till att vi är överens. Istället för att man redovisar, jag tycker ki, du tycker så. Ja, men schysst, bra. Det kanske uppstår någonting då istället. Mm. Jag upplever också att det finns någon form av retorik hos spelare. Kanske synnerligt i fotbollen. Att de uttrycker sig i termer av att ni behöver mig till det här intervjubordet. Jag behöver inte media på samma sätt. Jag vet att Zlatan precis har sagt de orden också. Men även andra stjärnor som följer den typen av uh, ideologi. liksom. Mm. Du har varit inne i branschen mycket länge än vad jag har- men mm. vi är i alla fall inne i den. Och mm. vi vet ju att det är ju inte alls så klart att det, vi... Aj, då glömmer media... de en viktig sida, ja. Ja, det gör man Det finns ju en struktur i det hela. Mm. Media bygger ju upp så att de blir världsstjärnor. I viss mån i alla fall. Ja, alltså om ingen tittade och eh, lyssnade så... Skulle det skulle inte hända mycket i deras liv. Nej. Eh, å andra sidan, spelar de eh, inte, och så skulle det inte vi ha så mycket att och pladdra om heller. Nej. Eh, så att, ja, det, det är ju faktiskt eh, en symbios där. Mm. Och, och det är nog bra om vi båda sidor påminner varandra, eller oss mm. själva, om att det faktiskt är så. Är det skillnad på fotbollsspelare och ishockeyspelare, upplever du? I grunden så är det ju en två verkligen olika vägar. Fotbollen utgår från den engelska och hockeyn utgår från den amerikanska, lite grann. Där den engelska som också har spritt sig på alla, alla möjliga håll, där handlar det om att stänga, att, att göra det svårt att minimera, att ha kontroll över ordet sina spelare vad de säger, när de är tillgängliga så lite som möjligt så exklusivt som möjligt och att man därigenom står, har kontrollen över vad som rapporteras det är den skolan i alla fall hockeyn är ju mycket mer utefter den amerikanska modellen. Omklädningsrummet är öppet en kvart efter avslutad match. Du måste vara där och svara på, annars får du böter. Liksom. Det är tvärtom där egentligen. England till exempel och många andra fotbollsländer, där ska de ha betalt för att svara på pengar. I den andra i USA så får de böter om de inte svarar. Så det är verkligen två olika skolor och vägar. Det är också skillnad på storlek på sport. Fotbollen är ju gigantisk i förhållande till alla andra. Så är det ju. Men det får ju också en följd när vi inte får tillgång och ställa frågor och träffa, alltså vi, och det menar att journalister, vi är inte så jädra glada över att få träffa stora stjärnor. Alltså det är ju det är många av de som tittar och lyssnar som tror att vi går runt och är Starstruck, det är ju inte något stort att träffa en, en fotbollsstjärna. Faktiskt. Tror det låter som någon riddare här nu för fria ordet. eller så. Men det är för tittarnas skull. Det är ju publiken som ska få chans att träffa den här fotbollsskärnan. Jag är bara utsänd budbärare. Det är inte mer än så. Man ber inte om autografer. Man tycker inte att det är något märkvärdigt. Man morsar hövligt och sitter och snackar och försöker få ut något vettigt av den här. Och får vi inte det... Ja, men då blir det ju att eh, de måste söka grannen som kanske har sett något, som har hört något. Eller då börjar man söka källor längre ut från Mm. Huvudkällan, så att säga. Och då blir ju, pröva viskleken en gång, då blir ju storyn förvanskad. Det blir större felbeskrivningar. Då. Och då blir pressen sämre, och, och mediebilden grövre och, och trubbigare och, och inte så pricksäker. Det är ju förklaringen till att det ibland blir som det blir. Sen finns det andra kommersiella krafter också bakom det. Självklart. Du talade nyss om den engelska varianten, att man minimerar vad man vill säga. Man stänger kanske igen lag och spelare och sådär. Lars Lagerbäck har ju plockats in nu. i, mm. i har studion för en tid sen och Han fick ju massiv kritik, som du vet, när han var förbundskapten, för att just ha den där traditionen. Ja, jag råkade ut för det också. Hur, hur vill du resonera kring det? Det är, ju, det är ju väldigt spännande att han då sitter på andra sidan. Ja. Men han sitter inte på den här sidan nu och kräver att alla andra ska vara mer tillgängliga. Det är en viktig skillnad. Och alla roller drar ju åt olika håll. Jag tycker fortfarande att han och landslaget under hans tid var stundtals alldeles för kärva för... Återhållsamma, det var svårt att, vara helt omöjligt att få en spelare till en tv-studio mm. två dygn innan en match och så vidare. Så det var i vissa delar alldeles onödigt återhållsamt. Han och sin sida kände ju att det här var för resultatets bästa. Han gjorde inte, vi har pratat om det här mm. mellan matcherna och sändningarna, han gjorde inte det här för att jävlas. Eller för att han tyckte att Haha, där fick de, eller så. Han gjorde det för att det, det var det bästa sättet för laget och truppen att förbereda sig. Att inte fladdra iväg och koncentrera sig och lägga för mycket kraft på, på den här typen av ja, medieaktiviteter. Och där fick han ju snabbt spelarna med sig. Det var nog ett sätt också att, att kroka upp truppen och spelare som. Ju inte vill göra det i onödan mm. eller för mycket. Det kan jag förstå. Alla våra roller är att dra åt olika håll. Och det måste man nog acceptera mm. och respektera. Tror du han ångrar någonting kring den strategin nu? Nej, det tror jag inte. Jag tror att han får en större förståelse. Det kan jag känna oss som Det har skett under ett år drygt här nu som vi har jobbat tillsammans. Han har fått en enorm respekt för hur mycket fotbollskunskap och hur mycket jobb det är på vår sida. Och Att vi faktiskt inte är så dumma eller okunniga utan att vi faktiskt har en och annan grej vad det gäller fotboll innanför pannbenet hos oss också. Vi vet att han verkligen är imponerad i stora delar. och att han har blivit överraskad av att det är så genuint genomarbetat och genomtänkt att det inte är bara huxflux, uppstuds och bara och. så, där. så att jag tror han har fått i efterhand en större förståelse att det också blir ännu mycket bättre av att kanske här på lite mer så att ja, möjligen att det kan finnas någon liten, litet ä, ångerfrö där. eller att det kanske skulle ha varit bra, om man kan utnyttja och använda media också, genom att få berätta sin story, ju kanske, får fråga om om jag skulle få hitta ja jo, jo. Det. En, en bulle och kaffe, och... vem säger nej till det ja du. Jag tror att många som tittar tror att du påverkar innehållet i Champions League-studion och Premier League-studion ganska så mycket. Hur mycket har du att göra med gäster som kommer dit? Vad ni ska prata om? och så vidare? Vill du dementera eller bekräfta en sån gissning hos tittaren? Liksom? Om gissningen är att jag påverkar, ja men det är klart jag gör. Vi är ett gäng, låt oss säga att vi är fem stycken ungefär. Nej, vi mer. Det är experterna också som tillfrågas. Och så så att för varje sändning, och så Premier League, Champions League, så är vi 5-10 någonstans däremellan. Olika, I olika roller eh, som på ett eller annat sätt väldigt mycket påverkar innehållet. Eh, och det är utifrån olika perspektiv eh, kommer det en gäst eh, som vi ska på något sätt styra åt ett eller annat håll. Ja, då kanske han får... Eh, några spår att tänka ut och, och fundera kring på förhand. Är, är det en stor match och är det vilka grejer som har hänt kring lagen? Alltså vi, vi har rejäla möten där vi försöker borra ner. Jag såg en statistisk uppgift här. Kan det vara något? Nej, det, det skiter vi och så, så där. Så att Det stöts och blöts i åtminstone någon sju-tio dagar före. Och så hinner ju det här ändra sig hela tiden. Och så i slutändan så kanske vi kastar någonting för att någonting som har hänt precis i slutet. Så att det är hela tiden en, en förädling, förhoppningsvis. Då. Inte alltid att man väljer rätt spår, men i, förhoppningsvis så är det många utifrån olika perspektiv och delar och arbetsuppgifter på redaktionen som gör att vi ja, förhoppningsvis hamnar hyfsat rätt kring, kring vilken inriktning vi ska ha på våra mm. respektive program. Mm. På de senaste åren nu har, har man kunnat upptäcka att tv-bolagens studios plockar in folk från tidningar. Simon mm. Bank mm. gör ju italiensk och fransk fotboll, jag förstår, på tv mm. Och ni har Erik Niva i era mm. sändningar. Mm. Hur vill du resonera kring en sån ny taktik? Ja, jag eh, vet inte var det har börjat höna ägg. Eh, det, det har väl varit... En naturlig utveckling tror jag. Från att man för vad kan det ha varit? 15 år sedan bara tyckte att det skulle bli jäkligt kul att se matchen. Och man sa högt och vilka spelare, vilka lirare vi ska få se. Ja, och så såg man matchen. Mycket mer var det inte. Till att eh, experter som Ola Andersson, Jens Fjällström kom in och började undervisa lite grann och, och rita och alltså, även folk på stan börjar få en känsla för vad en defensiv och en offensiv mittfältare är, alltså de som inte riktigt var superintresserade från början börjar ju, nej, Kim är bättre när ligger lite längre ner Eller, du vet, alltså det, blev ju, det har ju skett en utbildning av svenska fotbollstittare känner jag av taktiska rit och, och den här den typen av studiosändningar så den det var väl svensk tv otroligt bra på fram, ja, under början av 2000-talet kan vi säga. Och sen har det skett någon slags liten önskan av att få veta mer om vad som händer utanför, när inte vänsterbacken har bollen, utan vad händer i, i klubbarnas ledning och styrelser och hur ser kontraktsituationen ut, eller en, en udda historia kring en anfallare som för en månad sedan var hemma på afrikanska mästerskapen och då händer det här och det här. Alltså man, vill, man vill veta mer och man vill berätta mer. och Det har väl varit ett sätt tror jag att då väga upp det där. Jag sitter otroligt gärna i en sån studio till exempel och, leder och lyssnar även gärna på den när Ola Andersson till exempel kan berätta exakt vad är det är som gör att Ivan Ramis får den här fantastiska volleyträffen direkt på hörnan och så vidare. Men också få höra av Erik Niva om hur kom Ivan Ramis dit? Ja, det kanske var av en ren slump därför hans farmor kände någon som var agent som och så vidare och så vidare. Alltså det, det ger en större bild och fotbollen är så mycket mer än att bara slå bredsider och springa ur offsidefällor och sådär. Det är så otroligt stort och brett och jag tror att det är det som är motorn kring det hela. Tror du magasinet är Folk offside? som kan berätta Ja, och det kan ju verkligen fotbollsmannas inhet offside. Ja, jag tror att verkligen. de har varit på något sätt katalysator ja, i detta. Ja, en, en av många. En, en egen önskan tror jag hos alla oss som, som pysslar med det. Att få chans att berätta det och att hitta de som kan göra det. Och eh, att offside har gjort det och lite grann brutit mark för att det finns ett, ett intresse för det också. Och att folk är mottagliga för den här typen av historier. Mm. Vem tycker du jag borde intervjua framöver? Finns det någon som kan vara nyfiken på att tala en timme, lyssna en timme till? Ja, men det finns väl massor. Ja, här är ju, det är många som man är intresserad av hur de tycker och tänker och värderar. Jakob Hård. Var kontaktat honom? Det var ett oväntat namn tycker jag. Gör det? Ja, men, det är ju lätt att vi landar och fastnar i fotboll och, och det är väldigt mycket den. Den delen som, som jag och mina närmaste fastnade i. Jag vill veta mer om hur SVT tycker och tänker i det här läget utan OS. Hans arbete under så lång tid. Otroligt skicklig kommentator. En som jag ser upp till. Och gärna lyssna på. Bara hans röst. Eller hur? Nu kan vi sitta här och väsa lite. Klassiska bo-a-orn. Ja, Sista frågan är, jag har valt att kalla det här programmet för Agendasättarna. Ja, det var stort. Det är otroligt stort. Och du är väl en av dem då eventuellt som, som driver vår bransch framåt på något sätt. Hur, hur liksom, vad är ditt budskap? Hur försöker du att påverka sportjournalistbranschen? Att vara väldigt ärlig. Det är det viktigaste, tror jag. Eh, ska en eh, jobbig, taskig eh, fråga ställas så ska den ställas. Men eh, är det ett läge där det inte man inte bör avstå så bör man avstå. Alltså värdera situationerna. Eh, försök vara eh, ärlig hela vägen. Jag har ett uttryck som jag har snott faktiskt från Anders Frisk, eh, domare. Som var faktiskt inte bara var han var rätt bra också. Tänk på att alla ska va, ha vad de ska ha. Varken mer eller mindre. Och det försöker jag ha med i en, en grundtanke alltid. Har Chelsea varit eh, skit så ska de ha skit kanske. Har eh, de varit bra så ska de eh, på något sätt eh, beskrivas för det också. I, i positiva ord. Eh, och är man värd några tuffa, hårda granskande frågor, ja då är nog den som sitter på den stolen rätt redo och, och tycker att det är rätt okej okay också med den typen av frågor. Eh, är det inte så så ska den inte ha det liksom. Alla ska ha vad de ska ha. Varken mer eller mindre. Det tycker jag är rätt bra att ha med sig alltid om det är så i stort eller smått. Bra filosofi. Kanske. <laughs> Lycka till med det. Tack snälla Anders och fortsättningen också med serien här. Ja tack. Stort tack att du kom. Tack för bullen och kaffe. <laughs>